Flying Squad dikitengo maalum cha polisi nchini Uingereza ambacho kwajinalingine kinajulikana kama SCCD7, yani Serious Crime Directorate Seven. Kitengo kinachofusika na uchunguzo matukio makubwa ya walifuduni ani na yalio tumia walidiwa hali ya juu kabisa. Kitengo hiki mpaka leo hikiwa hi, ina miaka zaidi ya mitatu. Kiko katika msako mkali wakumtafuta mwalifu wa siyamjua jina laki lakini, wenyewe wa mimbatiza jina la Basili. Basili anatafutua kwa kupanga na kutekeleza tukio la ujambazi. Dilotumia waledi wa hali ya juu zaidi duniani. Na moja matukio ya ujambazi ya liowezesha kuibiuwa vitu vinyethamani ya hali ya juu kabisa katika historia ya nchi ya wingereza. Tukiohili alilitekelaza na wenzakeo patao sababu au watu mitambulii wanakujulikana. Isimpokuwa basiri peke ambayo ndiye alikuwa kiongozo ampango huu yani mastermind. Hadia julikana ni nani na wala hadia julikana na shuwapi. Kito peke kina chujulikana kuhusu basiri ni kuamba alikuwa nofahamu haria juu na akses ya sehemu ambapo tukiohili lilikolini naenda kutekelaza. Sehemu ya nyewe ni Hauntony Garden. Ipo katikati ya jijila London, mta unawitua Hauntony Garden. Hii ni moja kate sehemu ya utajiri mkubwa zedi duniani, kutokene na kuwa na moja kate mita duniani na yaongoza kwa biashara madini na vitu ya thamani. Huu ndiyo mta unawongoza nchini uingereza kwa kuwa na wauzaji na wanunuzi wengu wa lumasi, na madini mengi ni nyetha mani kubwa kama zahabu na platnam kati kamta huu ipo kamponi maarufu inayomiliki kubaka zayani vaults kuagiriofanya biashara kuifatde vitu vya mani hasa madini alumaz na zahabu kamponi hii inajulikana kama Manhattan Garden Safe Deposit Limited moja ya vaults kampuni hii inyekutumiwa sana na ofanya biashara kudiango namba thamani tisa na tisi ni Ambalo ni jengo lenyegorofa saba na voltee nywee iko chini kabisa ya jengo ya basement. Voltee hii na pendelewa kutumiwa na afanya biashara wengine katika mtaa wa Horton Garden kutokana na usalama wake halia juu. Karibu katika makala hii iliandaliwa na Habibu Anga inayowelezea jengo la wazee saba hatari zaidi duniani. Kwa ni aba ya kampuni ya FOMA Entertainment, mimi naitua Ananias Edgar. Kama nilivuelezea jengo hili linagorofa saba, katika jengo hili kuna wapangaji wengine wapata ustini ambao, wengi wawo ni wafanya biashara za madini. Voltie nyewe kuchini ya jengo kabisa ya ni basement, Mbele ya jengo kuna mlango kuingilia. Mlangu huu unatumia funguo kufungua na kufunga. Kila mpangaji kwenye jengo hili, anaufungua moja wa kumuwezesha kufungua mlangu huu. Pia, ukisha funguwa mlangu huu, unakutana na mlangu mwingine wakio ambao unafungulio kukutumia neno la siri ya ni pinnacote. Ambayo wapangaji wote ndani ya jengo wanayo. Baada ya hapo, unakutena na lifti kwa jide kumpeleka mtu flow ambayo makazi yaki hapo. Lakini lifti hii mitengenezwa kwa namna ambayo haishuki mpaka chini kunji basement ya jengo. Yani kuamba mtu wanaweza kutumia lifti kupanda nayo juu kuenda kunji flow yoyote na pia naweza kushuka nayo kutoka juu mpaka gorofa ya chini, yani ground flow. Lakini lifti haiwezi kushuka kuenda chini ya jengo. Yani kunji basement. Kumbuka volti ipo huko chini kunye basement kabisa. Pembeni ya lifti kuna mlangu ambao, ukiufungua unakutana na gazi, zinazo shuka chini kuenda kunye basement. Mlangu huo nafungulio kwa funguo maalumu ambayo moja, anakuwa naayo mtu kutoka kampuni ya ulinze HGSD, na funguo moja naayo mtu usafipeke. Ukisha shuka chini kunye gazi na kufika chini kunye basement mkono kushoto, Unakutana nami langumuingi namba o unatumia funguo maalum namba yo anakuwa nayo mlinzo HGSD peke ukisha funguo amlangu huu unakuwa na sekunde stini kuingizi tarekimu zasiri katika kipadi iliyo kukuutani ili kuzima alamiyata dahi alamuhii na kaki mnyo kuwa sekunde stini peke na kama tarekimu zasiri hazitoingizo kunyika kipadi iliyo kukuutani. Basi itapiga kelele na pia kutuma ujube maalumu wa simu kwa jeshila polisi la London. Baada ya kufungu wa mlangu huu kuna geti dogu la chuma, ambalo linafungulio kukutumia namba za siri, halafu unakutana na kichumba kidogo chamlinzi ya mbapo pimbeni yake kuna mlangu mwingine wa chuma. Ambalo huu unafungulio kwa kuhusu kumatu kisha unakuwa uko mbele ya mlangu wa volti enyewe. Volti yenyewe inafunguliwa kwa kuingiza namba kwa mpangilio maalum yani combination, na kisha kuzungusha ringi lake. Hapa unakuwa ukondanya voltii yenye viboxy takribani miya tisa sana sita vyenye madini. Fetha taslim, vitovya thamani, vyote hivi vikiwa na thamani yamami yamabillion. Hii ndio voltii mbayo basiri alikuwamipanga kuiba. Licha kiwango hiki kikubwa cha ulinzi na takinulujia hii kubwa ya ulinzi, lakini thamani kubwa ya mzigo uliopo ndani ya voltu kwa mfanya basili ya weki mkakatu wa kuiba ndani ya volti hii. Sasa, hili kufanikisha lengo hili, alingamua wazikuwa, hawezi kufanya tukio hili peke yake. Hili hitaji obobezo wengine wa kushurikia na nao, hili kufanikisha kutengeneza mkakatu wa kuiba katika hii volti hii. Ndipo hapa, haka wasiriana na mzeo wa miaka sabina sita liyeituwa Brian Ebrida, huyu, alikuwa ni muizi nguli mstafu, aliekua na weledi wa hali ya juu kusu upangaje mikekati ya ujambazi. Alikuwa moja wa shiriki katika tukiolo ujambazi la kistori alawizu wa bank ya lio di tawila landa ni mwakrafu ni miatisa sabina moja. Tukio ambalo majambazi alichimba shimo, chini kuachini, impaka ndani ya banki na kuibafeta na vitu vyeshi thamani ya billion. Pia, mzibryan aliwekushiriki tukio lingine kubwa, mnamo mikrefu miamtisa thamani tatu, lakui ba mzigua zahabu iliokuwa na safari shauanjavandege kushiriki na majambazi marufuji nilelandan, aliitoa Kenyonya. Tukio hili, imsa bishia kufungua miamtisa jela na lipoto kandi poa kama moa kustafu majambazi. Lakini Basili ambaye inakadiriwa, anaweza kuwa na miaka hamsini, alimfuata mze huyu na kumsistiza juu ya mpangu huo. Hasa hasa, alikuwa kimgusia kuwa. Anajua kama mistafu, lakini anaomba ashirikia nenai kufanya tukiola mwisho. Litakaru waweka kwenye vitabu vya historia na pia kujipatia mabilioni ya kuwawezesha kuishu uze mwema. Baada takribani miezi miwili ya kumishawishi hatimae mweze februari mwakafu mbili na kuminatano mze Brian, ambayo enzaki walipenda kumuita The Old Man ya kakubali kushuriki kwa ndamu kakatu wa kufanikisha Tukio Hilo. Na kamweka wazi kuwa, hidi kufanikisha Tukio Hilo wanaitaji timu ya watu. Watu wenye weledi wa hali ajuu na uzoefu katika kufanya matukio makubo ya ujambazi. Na haka mweleza kuwa, anataka washawishi marafiki na wezu enzaki wa siku nyingi ili kufanikisha Tukio Hilo. Ndipo hapa ambapo mze Brian haka wasiliana na wezu enzaki ambao pia ni marafiki zaki wa siku nyingi, timuhi ambayo mze Brian ili tengeneza ilikuwa na watu wa fwatao. Moja, alitua Terry Perkins, ni mzee wa miaka stina saba, Puyo alikuni moja ya uwezi unywele dika bisha katika jiji la London. Perkins ana kumbukwa sana, kwa ushiriki wake katika tukio la uwezi kwenye gari la kusafirisha feda la kampuni ya Security Express. Mwakarfuni miatisa semanata tuambapo waliondoka na dolla milioni tisa. Perkins alishiriki matukio mengi na mengi au yembazi. Lakini Tukio lilompeleka jiela, lilikuona kilitendo chake chakumtisha kumteka na kumua manager wa banki. Alikuwa namtagati shia fedazake, baada ya kuanza kumzunguka na kutaika kumtapeli. Kilitendo hiki kilitimfanya Perkins kuhukumiwa miaka shirinabili Gerezani, lakini yake fanikiyo kutoroka Gerezani, na kuenda kuishi Hispania, na kuregia uingereza miaka kumina sababu baada ya kiume baadili gina. Wapili alitoa Jones mzee wa Miacastini, huyo alikuwa muzi mzoefu na lichoakulia muzi kama ni wito waki wa kwa Maisha. Jones alikuwa kitemia muda wakiwote kujisomeya kusumbi nuzawizi kuni mitendao, na mnana yaku toboa kutezavulj, na mnana yaku toa chalama kuni eneo la tukiyo yani forensic evidence. Pia huyu ndii alikuwa mtu mnye nguvu zaidi za mwili na aliefiti zaidi ya wenzaki wote. Watatu alito kalu dimze wa miaka hamsina nane, huyu alikuwa ni mwizi nguri na alikuwa na weledi mkubwa wakudiri na system za utawala na serekali. Kali, mwenye umbo jembamba na mrefu hakuwa kama wezu wengine, alijueka kama mfanya biyashara muhimu. Alipendelea kuvasuti kwa unadhifu mkubwa. Pia alikuwa na vyengozi kwa zawaji shi la polisi miowei kampfukoni. Wanne alitoa Johnny Collins imzeo miaka sabina tano. Wenyewe walipenda kumuita Mr Keny. Huu Keny ni muizim dianjamu dianja, yani mtoto muzi ni. Alikuwa anofahamu kubwa wam jualandani na watuake. Majewapo yashuguli zake zakuzungia. Ilikuwa ni kununua kwa watu saa zagarama na kisha naenda kuziboresha kidogo na bada ya wiki katha anawawuzia wale wale wali umuzia muanzo kwa bayi kubwa zaidi pasipuwenye kujua. Pamoje na hawa mze Brian alifanikiwa kwa shawishi watu wawili walio kuafanya kazi kunye jengu linye vault. Haka washawishi waji unge nao kunye mpangu huo. Watu hawa walikuwa nyohuk Doyle mnyemia karubana na ne na William Lincoln mnyemia Karstini hawa walikuwa ni mfundi bomba katika jengo husika sababu yamzee Brandy Rida kuashirikisha watu hawa wakunyempango huu ili kuwa wawo ni kuzingati yakuamba kukuwa wau ni wazee basi watu hawa wawili wau sike zaidi kubeba vifaa vya kuenda kufanya kazi na kubeba mzigo pindo kumaliza kazi paka hapo tim ili kuwa mikamiliki. Kwa hiyo jumla ya timuhi ya waze hawa ilikuwa na watu nane. Mze Branny Reader, the old man. Mze Peking, the little rocker jela kifungo cha miaka shuri na mbili. Mze Jones, yule mwenye kuwamini wizzy ni destiny yake. Mze Kali, yule nazifu na mwenye connection kunye system. Mze Collins, aukeni mjanja mjanja. Pamoja na mafundibomba wale vijana wawili, Doyle na Lincoln. マニエヴァーシリーズのマスターマインド。マエゼモジャーバーダーエアニマチウムアカフンベリナコミネタウンウアカンザコスウカミカカティジュエナムナクインギアンダネボルティパスポグウグウグウィワー。ウィカファニカウィカウウウウシクウナムチャナ、ウカタフュトアラマンイザジェングシカ、ウカタフュトアラティバザシフティザワリンズウジングパムジェネタリファザテクネロジアゾテザナゾトミカクウィンダジェングウィロ。バーダーエアィモジャーアカカカウミカミリカ Wakawa na mpango kamili wanamna gani, watakafu ingia katika volti. Kilichoko wa kimibakia ni kutewa si kwa mbayo ataweza kutekeleza Tukio Hilo, na kwa harakatu waligundua kwamba kampuni ya HGSD, kuwapa mapumzi kwa fanya kazu waki wote mpaka walinzi katika kipeni chasku kuyo yote ile. Hii, ilithirisha ni namna gani, walikuwa najiamini kupitiliza juu ya teknilujia yao ya ulinzi katika volti zao. Habari njia mazaidi kwa waze hawa, ilikuwa nipale walipugundua kwamba. Kwa mwaka huo, ilifumbili na kuminetano, siku kuhu inajulikana kama bank holiday, nchi ni wingereza. Kwa mwaka huo, inaungana siku kuhu ya pasaka. Siku kuhu ya bank holiday, wathimishwa maramoja kila mwaka katika nchi nyingi za jumu ya madola, ambapo wafanya kaza wa mabanki na sekta nyingine, hupu mzika kwa siku mbili. Basi buwana, kwa mwaka fumbiri na kuminatano siku kuhiri, dondokea siku ya jumatano, tare moja April. Hivyo hii, ilimanisha kuwa jumatano na alhamis, zingikuwa ni maathimisho ya siku kuya bank all day, ijuma itakuwa ni ijumaku, na jumamosi siku ya mapumziko na jumapiri, itakuwa pasaka inyewe, na jumatatu, itakuwa ni jumatatu ya pasaka. Hii, ilimanisha kulikuwa na siku sicha za mapumziko ambazo, wafanya kazo atakuwa majumbani. Huu, ulikuwa ni mwanya mzuri ambao waze hawa waliwona ili waweze kutekeleza Tukio lao. Hivyo, wakakata shauri kwamba. Tukio lao watalitekeleza kwanzia siku jumatano tare moja April mwakrafu mbili na kuminatano. Ilikuwa siku jumatano asubui ya tare moja April mwakrafu mbili na kuminatano. Mafundi bomba wale wawili doile na linkolimu. Ambao walikuwa fanya kazi katika jengo hili na madengo la jirani. Nambao na walikuwa wameshawishiwa na mzee Brian Vrider na kukubali kudijunga na gengeli la wazee ha wakutekelaza tu kio. Walipea wamelekezo na mzee Brian kufanya jambo lamsingisana. Walienda kwenye jengo la jirani na jengo la nyevoltu kijifanya kama kunama bomba wameenda kuwarekebisha. Wakafanikiwa mpaka kuingia semu ya chini ya jengwe nye mfumo wa mabomba ya gesi ya matumiza nyumbani, ambayo mabomba hayo ya nelekea kwenye viumba vya jengo hilo na majengo ya jirani. Walichokifanya mabwana hawa ni kufanya waribifo makusudi kabisa kwa mabomba katha ya gesi na kuzichuna baadhi ya nyaya zaumeme na kuondoka. Kutokana na waribifo liofanya, uisababisha gesi yanza kufuja. Muda simbrefu katokia mbri puko mkubwa wa moto kutokane na uvujaji huo wagesi. Hii ilisababisha polisi na zimamoto kuwaondoa wa kazi wote. Walio kuwa wanakaa kunye jengo lilowaka moto na majengo ya jirani ilikiwemo jengo linye volti. Wakiwataka watafte semu nyingine za kukaa au waende kukaa kwa, kwa ndugu wa umarafiki zao. Mpaka pale ya mbapo zimamoto takapofanikiwa kugundua chanzo cha moto huo na kukithibiti. Basi buwana, kwa kuwa siku hizo za siku kuu, majengo hayo ya karibu pamoja na jengo lenye volti, haya takuwa na wakazi isipokuwa kunye jengo la jirani na jengo lenye volti, kutakuwa na zima moto peke waki wanapilika za kujua chanzo cha moto, lakini kunye majengo mengine likiwepo jengo lenye volti atakuwa tupo kabisa bila wakazi wake, Kwa hiyo, jioni ya siku hiyo mze Breni na gengila waze wenzaki wakaingia kazini. Kama, nilivueleza awali kwamba, mchora ramani wa Tokio hili ya liito Basili, inga wajina hili alitungwa tuu na polisi kwa ni ya wamjui nina, nina wala hawajuji na laki alisi. Lakini naonekana likuwa ni mtu mwenye aksesi fulani na ili jengo. Hivyo, majire ya sambili usiku Basili, haki umivalia nazifu kabisa alifika mbele ya jengo hili, Na kufungua mlangu wa mbele kwa kutumia funguo na kisha kuingia ndani, mpaka leo hii ajulikani Basiri alipata wapi funguo za jengo. Wenzaki waleosalia, walikuwa nyuma ya jengo ambapo bada ye kuingia ndani, aliwafungulia mlangu wa nyuma na wote waka ingia ndani. Na kama nilivota angulia kueleza awali kuamba, lift katika jengo hili ili tengenezwa katika mfumo kuamba haiwezo kushuka chini kuenda kunye basement, Bali ilikuwene shia ground floor. Badala hili kwa kikwazo, waze hawa walichukulia hili kama fusa kwao. Bada ya wote kuingenda ni wakapandisha ngazi mpaka gorofa ya pili. Walipofika gorofa ya pili, wakabunyeza kitu ficha kuita lifti kujajuu gorofa ya pili. Lifti kapanda juu mpaka gorofa ya pili. Ilipofika wakaharibu nyaya na mtambu wa lifti kufanya ibaki hapo wapo gorofa ya pili. Isishuke chini wala kupanda juu au kwa ufupi lifti kawi miaribika ifanyi kazi lakini miganda gorofa ya pili. Bada ya hapu wakashuka tena mpaka ground floor. Hapa nieleza kitu cha muhim kidogo. Mfumu wa lifti ulivyo ni kwamba kunye kile kijichumba unachuingia bada milangu ya lifti kufunguka ni kama kiberenge au kijikontena mbacho kinapanda juu au chini kutegimea na unakwelekea. Sasa kiberenge hiki kinawezo kupanda juu au chini kwa sababu, kimiwekwa kwenye neula jengo lio tingenezo kwa kuwacha wazi ya nishimo, kuwanzia chini ya jengo mpaka juu. Kwa hiyo ndiyo kusema kwamba kama kiberenge kile kingiondolewa na ukifungua mlangwa lift utakutena na wazi, yaani shimorefu linaloanzia chini ya gorofa mpaka juu. Wazi huu naitua elevator shaft. Saasani meli zahaba kuamba wazehawa walipanda mkagoro fayapili na kuitera lifti yediu kisha kuyaribu ganda hapo isishuka wala kupanda kisha wenye wakashuka tena ground floor saasani waliposhuka ground floor wakafungua mlangoa wa lifti na bada kufungua tu wakakuta na nashimo yani elevator shaft huweleke achi ni kwenye basement kuwa vile kibareng'e cha lifti kiliganda juu goro fayapili na hili ndilo lilikuwa lengola. Kumbuka nimeleza kuwa lift ilitengenezwa kwa mfumu ambao ulikuwa haina uwezo kushuka chini kunye basement. Kwa hiyo walifanya hivi kwa makusudi iliwapate upenywa kushuka chini kunye basement. Kwa hiyo, baada kufungwa mlangu wa lift na kukutashimwa mbalo, ilikuwa na urefu wa kimo kama cha binadamu wawiri ya nifuti kuminambiri. Njipu hapa basili ambaye ndiye, alikuwa kijana zaidi. Ilibidi ya Ruki kwa ustadi mpaka chini kunye basement. Wakati basiri, aki watayari ya mifanikiwa kufika kunye basement kwa kuruga, wenzaki wakapandisha tena juu Gorofa ya kwanza. Hapa napo, panaitaji kupelewa kumakini. Katika majingoyote ya Gorofa huwa zinawe kwa njia, ya ningazi maalumu kwa jiri ya mtu kupita pale inapotoke hali ya taaruki na hasa taaruki ya moto. Njia hizi zinaitua emergency 5xz katika jengo hili ngazi hii, ili jengwa katika namna mbayo kama mtu wa kipita na tokia chini kabisa ya jengo kunji basement. Lakini ya nakuha yuko ndani ya basement kwa ni kuna kuwa na mlangu wa lift unawumtenganisha yeye na ndani ya basement. Na mlangu huu wa lift unawukuta hapo haufunguki kwa kuwa lift ya ifiki huku kama nilivuelekeza. Kwa hiyo hapa, unakuta mlangu wa lifti ambao haufungu, kina mlangu mwingine mbelea kwa mbao unaweza kufungu wana kutoka nje. Lakini kitu ambacho wengi walikua wajui na wazeha, wawalikigundua bada kufanya utafiti kipindi wanapanga mkakati yao ni kwamba, mlangu huu wa lifti ulikuwa unafunguka kwa ndani. Na hii, ilitengenezwa hivi makusudi na wenye jengo hili kusaidia kufanya usafi ya umarekebisho kunye shimula lifti, Kwa hiyo waze wale walipopanda mpaka gorofa ya kwanza, wakatumia njia ya zarula, yani emergency fire exit, na kushuka nayo mpaka chini ya jengo na kufika njia basement. Namba siri ambaye tayari yupo ndani ya basement ya kawafungulia mlangu wa lifti, nimeeleza mlangu huu, ulikuona funguka kutoka ndani. Pia kumbuka hapa hakuna shimula lifti kwa kuenda chini, kwa kuwa ndio mwishu wa jengo ila kuna shimo kuenda juhu. Kwa hiyo, baada ya basiri kwa funguli ya tayari wote wakawa wakondani ya basement, kisha wakafungua ule mlangu wa kioo nilioweleze ya mwanzoni. Na baada kufungua hapa, unakua uko mbele ya mlangu wa volti ya nyewe, ambao ukiufungua tuu na kuwa uko ndani ya chumba cha volti. Lakini kama nilivoleze awali pia kwa ambao, ukiufungua tuu mlangu wa kioo nakuwa na sekunde stini kuingiza cha rakim za siri ukutani, kwenye ile kipa di ili kufanya alamu sito emlio kwa shiria uvamizi. na kisha kutuma meseji kuenda polisi. Kwa kuwa hawa kuwa na tarakimu hiza za siri, basiri ya kaifungua raka raka hiyo kipa dikutani na kukata nyaya katha kwa ufundi ili kuifanya alamu hiyo isifanya kazi. Hii ikafanikiwa kwa sirimi hamsini peke kwa nini kweli alamu haikulia lakini meseji ili tumwa kuenda polisi. Polisi wakawasiliana na kampunia HGSD ambao wakatuma mtu kuenda kunye jengo na alipo fika kunye jengo na kukuta mlangu ambele haujavunjua. Hakachungulia ndani milangu pia hejavunjua. Kumbuka waze walitumia mbinu nyingine kuingia sio kufunje milangu na wala hakuona purukushani yoyote kwa wapigia simpolisi na kuwaeleza kwa kifupitu false alarm. Kwa mba ni matatizo tu ya kufundi ila volti ikosalama. Hakujua kabisa kwa mba wanaume wakondani wanashugulika. Baada ya basili kukatanyaya za alam mioyo yao ikatulia wakajua wakosalama. Sasa walikuwa mbele ya volti na kizingiti peke kilichobakia mbele yao. Kilikuwa ni mlangu wa volti. Mlangu huu ulikuwa wachuma na ni mnenesa na ukiwa na sentimita hamsini. na ulihitaji uingize mfululizo tarakim za siri iliweza kufungua. Hapa ilikuwa ni zahiri kabisa kuwa wasingeweza kufungua mlangu huu. Hivyo njia peke ya mbayo walikujia wakio wamejiandaa kufanya ilikuwa ni kutubua ukuta. Walikuwa mikujia na mashine kabisa kutubolea ya ni drill ya mbayo ilikuwa na nche ya alumasi. Wali kujana mashine hi, maalum yenye inchi alimaskwa sababu ukutoa voltipia ulikuwa na unenim kubwa, yani sentimeter hamseni na uli djengo kutofarinzito. Hivi ukazi ya kuanza kutoboi kanza, iniuachukua takribani masamaha tato kutoboa matundu matatu amduara, ya yanauengiriana yani overlapping circles. Badala kutoboa wakakutana na jambo mbalo hawakuli tgemeya kabisa. Mbele ya ukuta ya nindani ya volti kulikuwa na mgongo wakabati la visanduku vya watu kuifadhi ya mali zao. Kabati hili li tengenezwa kwa kunganishwa mwja kwa mwja ya kunyukuta hivyo ijalishu na lisukuma vipi haliwezo kudondoka. Waze wakachoka. Hili hawakulitegemea na hawakujia anda analo. Wakabisha na sana kuhusu wafanya nini lakini mwisho wakakubalia na waondoke kuenda kufikiri zaidi. wanakabilia na vipi na changa moto hiyo. Kumbuka hii ilikuwa ni weekend ndefu karibia siku sita za mapu mziko, hivyo hawakua na wasiwasi kuwa ni wafanya kazi wa volti ya waji mpaka siku kuzipite. Wakaamua kuondoka eniola tukio na kurejia makuwao, kesho yaki wakakutana na kufanya kikao kujadili namna kulisukuma lirekabati ndani ya volti ili wawezo kuingia. Baada majadili ya no marefu, wakafiki ya nakuwa watumie mashini ya mtetemo ya ni msukumo yenyewezo mkubwa. Kwa ajidi ya kufanikisha hilo. Wakamuagiza mze Jones sikuenda kununuwa mashini hiyo. Na hakanunuwa mashini muruwa kabisa yenyewezo kusukuma kitu chenye uzito wahadi tanikumi. Usikuwa ke basu wakarejia tena kunye volti kazi kaindilea. Iliwachukua dakika kumipeke kutumia mashine walio kujanayo kuweza kudondosha kabati, lilo kuwa alinawazibi ya njia kuingia. Baada kudondosha kabati hilo mzee Calwood yule na zifu ambaye ndie alikuwa muembamba kuliku wote panguja na mzee Jones, ambaye alikuwa na stamina na fiti zaidi ya wote, wakajipenyeza kwenye wazo liotoboa na kuingia ndani ya volti. Wakatumia siku nzima leo futa yani juma mose kufunga visanduku vya kuifaidia malindi na volti, daniya volti ekuu kwa najuma la visanduku miamchisa sina sita, nampaka kufika juma pili rufanikiwa kufunga visanduku miamtato sina sita na iri kwenatokea, wafanikiwa kuchukua kiwangoke kubwa cha madini ya zahabu, alumasi na fezata srim vyote vichiona thamani ya zedi a dollar milioni miambili zaki marekani. Wahiyo wakafunga mzigo na kuondoka kwenye kugawana mzigo na kula pasaka na familia zao juu mapiri hiyo. Tukio lilikodi mifanyi tukio kwa silimia miamoa. Juu manne baada ya kufanya kazi kujakazini ndipo alipogundua kwa voltimefunju anakuibioa. Tarife katua polisi na upelile zukaanza mara maja. Laki ni kwa miyazimini ya upelilelezi. Polisi ya wakufanikia kumamua lulote kuhusu kesi hiyo. Ndipo hapa ambapo kesi kamishuwa ka kitengo maalum cha weledi wa hali ya juu ndani ya jeshi la polisi nchini wengereza, kitengo kinachujulikana kama flying squad. Baada ya mezi mini ya uchunguzi huko kitumia picha za CCTV kamera za jengo, ililopo mkabala na jengo lenye volti ilioibiwa. Wakafanikio kupata picha agari ilionekana kupaki karibu na jengu la voltiusi kwa siku ya Tukio, na walifuatilia agari hii ilikuna milikiwa na mzee Collins Ken, yule mtoto wa mjini mjanja mjanja. Na hii ilipelekea mwezi januari mwaka fumbili na kuminasite mzee Collins, kukamatua na bada mojianu marefu kwa wiki kaza. Akakiri kusika na Tukio hilo na kuataja wenzake. Baadae, wenzaki watu likamatwa na mwezi machi mwaka fumbiri na kumbina sita, wakafikishwa mahakamani na mwezi juni watu kaukumiwa miaka sita jela. Lakini mastama indi mwenye wa Tukio hili ambaye hajulikani jina la Kehalisi mpaka leo hii. Na poliswa mimbatiza jina la Basili hajulikani ya Lipo mpaka leo hii, na vitu vyote vilivuibwa vinyethamani ya zaidi ya bilo ni mianne za Tanzania havijapatikana. Tukio hili linaingia kwenye vitabu vya historia kama Tukio la ujambazi renye thamani kubwa zaidi duniani. Lakini historia kubwa zaidi ni kwamba. Diditekelezwa na wazivi kongwe kabisa. Kipindi badu wa usika wa Tukio hili ya wajakamatwa zilizaga habari katika mita ya lana ni kuwa kutokana na weledi na akiri kubwa ili tumika kutekeleza Tukio hili. Hiliyaminika kuwa tukio hili lazima lilitekelezo na majambazi sugu mbao, ya wezekana wamiwai kutumikia kunye vikosi maalum vya kijeshi kama SAS au Navy SEEDS. Ulimwengu, ulishikuwa na butuwa sikuwa usikuwa mikamatu na kutangazo kwa mbaa ni vikongwe. Vinyimiaka zaidi ya stini na wengine sabini. なおうん、ihi, a j i ni Habibu a n g あじにゃびぶあんが、みみ Ananias e すえりが。